Eta 2008an behiz Usaia onak ahitzen ditugu kasetarian sola saldea bi hostegunetarik behin eta goizuntan gurekin endaiako estudiotatik maite ubiria garako kasetaria egunoan eta urte behion. Egunon ha, eta urte berriango zioi. Eta haian debutan gurekin ustaritzen. Franz Troakoa, Gauza Bera, urte berriango, egunon? Milizker, urte berriango zuei eta enzulei, nuski. Egan ezala, bigai haipatko ditu goizuntan, alde batetik Korxika eta bestetik ba, larumateko manifestaliari intersatko gira ere bai. Kurtsikarekin asteko urtarrilaren uh, lehenetik, etik an baduten instituzio berri bat, instituzio bakarra, departamentu eta eskualdearen eskumenak bateratzen ditu horrek. Hauteskundeak segitu ginuena bertsalek irabazi zituztela eta parraizekin solastatu nahi dituzte hainbat gaia, aipatzen hain aldira presoak eta bizitza, iskuntsa, besteak beste eta frantziako gobernuak ere pertsona bat izendatu horrarako Jacqueline Gourro deitzen da, bahne, bahne ministroaren meneko ministroa da. Maite huri azurekin azteko, ba Kortxika eta Frantziaren ahtean ez da get, aldaketa bat uh, senditzen da, zerbait plantanez hartzen ari da, hor? Bo, horre zen behar da, lehenengo tabin aldaketa oso handia eman dela, ez? ez, ez zenun bezala zen unbezala, edo boza horietan, ez? Guguratu inbar dugu, beti ere frantziko hautezkunde sistema ez dago la egina txikien dago, ez? ez da lurralde txipientzako edo nazioen dago, ez? sistema, gehiengo sistemaen horrekin beti ere, ba, alderdi errepublikarrojek abantaiak izan dituzte, baina hontan, ba, suberanistek egindako, elkarlar, lari esker do, aliantzari esker gehien oso zabala eskuratu dute ez eta bere esku, beraien esku egongo da basan e, ba blada bakar hori edo lurralde elkargo e, bakarre eta bateratu e hori gidatzea ondoko urteotan ez eta horrek e, e, berrikuntzan dilla ekartzen du, oin arte esagutu ez degune egoera bat zen azken bi urteotan bai egon dire baina oin e, zukaipatzen zenun bezala eskuduntzen aldetik edo konpetitzen aldetiken egoera berri batean gaude eta nos gura horren aurrean argi dago ba, ilkarrezketa politiko bat plantan eman bardala. Baina e, arte hila gobernatzen zuten alderdiek e, segura eski ez zuten hainbe olako solaaldirin beharrik zeren e, ba, hexagonoko edo republikako proiektuarekin bat egiten e, egiten zuten, baina kasu ontan e, beste planmendu batzu jartzen dire mai gainean. Ordu hauteskunde horiek irabazita bereala, ma, e, bareala ama gainean jarri dituzte letassunaak de batetetik e, e, presoena lenen gota behin irlara eramateko, borgoko espetxera eta ondoren administriaren eskenatoki baterantz e, jauzi ematia, e, ko hau da korsikarera, eta baita ere, ba, handuten igizena arazo dilla dela eta horren gaineko zerga, edo residenzien gaineko zerga, ez, eta, bueno, ba, elementu joan inguruan, ilkarrezketa eman, behar da, aipatu ai zunbezala, bada, dagoeneko e, madanko, izena, edo goitezena mm -hmm. ekin eman duten gugol e, ordezkaria, ez, barne ministraik Bueno, ministroa edo delegatua eta hortaz gain pos ondoko asteotan egongo dire beste bilera batzuk lehengo harremana izan da Irlandia baina oketabea nuk ez banabilen Parisen bada eh lehengo itsordualen ministroarekin eta heldu den ilabetean Macronek egiten du ere lehengo bisitai Irlarara ordun bai harreman e, handiko edo goreneko momentua bada Korsika ta Korsikarrentzat mm -hmm. Haiande buten dea, Simeoni solaskide bat bilakatu da Frantziarentzat E, dudarik ez eta usste maitek egin duuen bezalase aurreko urteetan ere e, gaitasuna adiazi baizuten e, kudeatzenhal zutela, e, korxekako hainbat eta komppeetenzia, hainbat e, aloretan lan egin zutela eta dirudinez seriorioski zeren eta hautesleek Nagusiki e, naiz ze... E, mobilizazioa piskabatez kasa izan zen, baina hauteskundeak bozak irabazi dituzte argita garbi, e, nazionalistek, independentistek, zein autonomistek batekin da, gainera, e, programa bat aukestu zuten, iparra e, markatu zuten, eta egandutan bezala nikuste kudeaketaren e, balantzea edo bilana bat zuten, eta diru ez ona, eta haute esleek autu horiek indute, Eta noski eren gabe doa, e, mintzakidea dela. Eta nik uste dut ere bai, simboliko ki, baino simbolo bat, baino gehiago izan daiteke ere bai, e, korsika handerea deitua izan dena, e, berak badu, hain txigur, noski, beteko du funtzio bat, e, mintzakidea izanen da ere bai, sigituko ditu korsikako gora berak eta hain amenduak, ere, proposamenak, pasarretziko dizkio lehen ministeruari, eta hain zuzen, hau da, mati nonen, Izaitea korşikari buruz dedikatzen den eh, pertsona bat Nik dut hori biziki importantea dela, e, lehen ministroaren e, ekipoan da, mm -hmm. izaten altzen barne ministrariaren ekipoan, erenai baita ez bakarrikan barne ministrua delakot, e, bainan, kolo jauna, bainan baita ere e, lur antoliketari ekiten baitio, baina ez lehen ministeritzan dago, eta nik dut hori ere seinali importantea da. Orduan, orain, diskusioak izanen dira, bortitza, gogorra, kenoski, frantziak ez, horrela utziko hainbat gauza, bainan badirudi ate batzu idekiak dira eta bukatzeko e, ergan dezake baita ere e, Frantses presidenteak e, baduela e, gogoan e, askifite egiteko konstituzioaren e, adaketa bat erreforma bat eta baita ere hemen ere iparraldeuntan mai aiipatu izan den e, zera e, politika entsaio batzuren e, permititzea e, horren alde arituko dira beraz erreforma bat egiten hots Korsikan nahi bali bat dituzte, ba, ez hainbat e, e, gai, e, bereen gaina hartu, komparazioa izkuntzarena, mm. ba, diludienez posible izanen dute orain baino gehiago, baina baita ere iparraleri daugokionaz hortan ba, ere zerbait izanen da. Noski gauzak ezin dira konparatu e, goera oso esberdinak ditugu, bainan kondutan hartu behar dela hori nik uste dut ere bai. Segitzen dugu garako maite bri eta Franstoako haialde butenekin gure solasaldia goizuntan kohtxikaz mintzoginen etagekin segitzen dugu, maite ubiria aipazu ditugu hiru gai ango aberzaek dituztenak pixikat lehentasun bezala. Boa, amnistiaren e, gaia hizkuntzaren koizialtasuna eta egoileak estatutua oh dira hiru sinboo bezala, Aire gaiurietan zaila da ikustea frantziaren aldetik e, zehbait aitzin atze, ez da gien ikusten duzun, izaiten alda, zerbait oh, zehbait, indahak emana, askiazkaha izaiten aldak, oh, txikaxean alde? Bai, e, ordea, bueno, beraien da erremana arridago orain dela ilabete batzuk zueli, baina hobeagoa daela, ez, momentu momentu hontan, ez, Korsikako erakundetan gobernatzen dutelako, baina nozki horrek ez du ematen inolako ziurtasuna, eh, Parisekin hitz egiten delarik. Hiru gaio hoiek aletuta, lehenengo gaiari dagokionez, segida da, erabaki, bueno, ba, e, galde historikoa izan dela amnistia, e, Korsikan eta horrela eh irudikatu dute kanpa zehar, eta horren inguruan e, paisiko gobernuak e, argi eta garbi zandu ba, nolabaiten desdula onartzen preso jene izaira politikoa eta mistiari buruz ez du itzein nahi momentuz bai ordean gerturatzeari buruz eta azken hasteotan ikusi dugu bai e, simeonek eta bai talamonik horren inguroan itzein e, lehen urratxe bat bezala hurbilpen e, ba, e, hori hogei bat pres, e, preso bat dire eta aukera badago noski e, leganagotik ere bai olako neurriak hartu direlako borgoko espetxera e, Eramateko, ordu ikusten da antzinamendu tarteko antziamendu edo behinbiniko urrats bat ematia posiblea dela. Aldiz, beste bi gai nagusietan e, oztopok handiagoak liraiteke. Momentuz, e, bai, koficialen inguruan gobernamentuke aipatu du hori konstituzian kontradijoala eta horrek behartuko lukela erreforma hori egitea eta ez da errana horrela egingo dala Kontutan izan hizkuntza dela eta Euskararekin beste iskuntzekin ebaizzen holako seiltasunak zailtasuna, izan dituen historiko kipa Ba, eskuntze eskubi, eh, eskubiden karta es eh, dula sinatu edo es dula bete, eh, eta barrekoak, ez? Ordunan nan, arazukeiago daude, eta bereziki, ekonomiak aietan, eta propiedadari buruz, jabetzari buruz, egizanari buruzko eh, neurri hoietan ere, bai, seguraski, koska handi batzuk eh, egongo dire, baina elkarrezketa biatuta dago, eta berailei dago kie, eh, ba, nolabait indar bat egitea, hori ba, lortzeko, argi dago, ba, esperantzan diak daudela korsikan, eta ben etan paixek edo makronek ez baditu hainbatea entzineamendu batzuk egiten horrek etxipen bat sortu dezake baina baita ere egoera kataskatxo bat sort dezake ez? eta ardun ni guztetak politikoak momentu ontan bere indar guzi hartzen, hartzen duela ba nola baite, ba urratxo hoieke lortzeko ez da? haien debuten eh, ipetzezu e eh, konstituzioaren eh, laketa bat egiten alko litaikela, eh, makronek eh, bere kanpaina denboran hainitz aipatzen eh, ba lurraldeak eh, konfientzia eman eh, tokian tokiko eh, tokian tokiko erakunde heredo eh, gei, oh, ikusten alda ondoko urtetan, Frantzia mailan, e, Parisek eta ljaldekek dituzten aajemanak pixkat aldatzen e, Frantziaren ezdakiite esskema hori pixka e, bat gehiako descenttralizatzen sinesgagia daholakoholako eszenario bat. Sinesgarria e, edo amesgarria ez dakit, bai e, zaila da, e, tz, biziki zaila da Frantzian, bere egitura aspaldikoa e, ez bakarikane errepublika sortu zenetik, baina baita ere ikusten da erregeak e, zirilarik ere ba e, jadanik e, etzen jakobinizua deitzen, baina zentralizazio hori eta podere absolutoarekin, batzen alako zerbait, batzuek errenen dute ez etz errepublika e, e, hain zin biziki ongizela etzen, etzen hain naixe, hainongi ez da ere. Baina egia da e, Makronek e, erten duzun bezala se, ba, bere kanpainan zehar, baina txegitzen du horren erraiten eta erraitea gauzaba da, eta gero egiten e, asiberko da noiz bait, hain txegur baina bere burua berak definitzen du jirondan e, zat, jirondan e, hmm. gir, e, deitzen den mugimendu artako e, dala erraiten du eta, eta ez, ez Jakobinoa? Horri da, horri da hori Gironda Hayetan est... Ba, periferiko herriek esperantzakio izan dezakete, eta erranduzun bezalase, hori aipatzen nuen labur-labur, egia da, bere sedea dela e, konstituzioa aldatzea, eta hainbat artikulu aldatzea, eta erraten nuen bezalase, hainbat ba, e, territorio lugaldeek nahi balin badute, eta adostu izan, eta ba, xaiat, a, e, lugaldeaiek saiatzen halko direla, hainbat ba, e, alorretan, beraien nola baiteko politika eramaten, jadanik oskal herrian gertatu den izkuntz politikari dagokionez orduan noski hau ez da koufizialtasuna, bainan bide bat da, eta azkenian hitzak ba, badira, badira e, lero importanteak, amnistia noski e, ez txantxetako e, afera, doziera, ez da ere izkuntz baten koufizialtasuna, noski ezetz, e, etxen e, arazoa, noski ezetz ere bai, baina txoizu Iparralde honetan ere hainbat Erik hartutako erabaki bat azkenian. Bigarren etxe bizitza aiek e, oporretako, bakantzetako... E, E, zea, etxei dagokien ez ba, zerga e, piskat e, zea, e, hastu nagoa izaitea zerbait geio pakatzea zure rezidenzia principala nagoxia balin, e, zea, ez balin bada Ordian badira gauza batzu badira bide batzu eza, ez ez dakitzea bide batzu eta eta azkenian adostasun bat etara izten alda eta Makronek egiten balin badu bere reforma ba, bai e, zerbait e, lortuko du noski korsikak baina iparaliak mm. ere bai, bere egitura berriarekin Frantzia jirondinoa zelare, oinu, ugun gira. Maite, Ubiria, behiz jisteko euskal egirat eta ideia horretan segituz. Hor urte bat betetzen du hemengo instituzioak, euskal hirigune elkarko horrek. Beher bada, bi itzaz pasatu aitzin, zer egiten aldugu urte untaz, zer, zer hatxigitzen alda, zer bilduma egiten alda. Ba, nik uste dute, ba, elkargoa berak azalduzun bezala, transizio urte bat zane 2000-a eta horrela izan da, bazen momentu bat plantan emateko e, erakunde edo oinarrizko erakunde hori, bere asamlada, bere kontxeo komunitarioakin, e, dozierrak edo go, ba, nola baizeazteko, ardurak banatzeko, eta nik uste dute, mendikan aurrera, ba, beste bide bat e, markatuko dala alde bat etikan gobernantzaren an erabaki garrantzitsu batzuk eman beharko dire baita eskuduntzen inguruan ez, e, urte hasierarikin uraren kudeaketaren inguruan e, lehenengo urrantza hori eman da ez lurraldeetako gutxi gorabera. eta oain hemendikikan aurre baitare beste eskuduntzen inguruan zen olako politika zehazten dire e, markatu eginbar dira. Baina ikuste ute berez e, importantea dala momentu ontan eta seki ondoko hilabetetan horren berri izango dugu izango da zen olako lurralde ereduari buruz ari garen. Eez horren inguruan bat eman beharko da, ba ondoko urten urtetako ba bide estrategiko hori e, zehazte aldera. Argi dago bakorsikan ematen den egoerarekin e, lehen hori ipatu dugunako ez dela egoera berdina, er, dugu elkargo bakarraz hitz egiten e ipareuskal Herriaren kasuan. Amen hitzein e, bar dugu ba, ba eskema bat edo egitura batetaz ez gaude oraindik ere ba hemengo gehiengo batek eskatzen duen aitortza instituzional horren eskenatokian, transizio batean gaude. Korsikarrek eskuratu dituzte dakoeneko, ba, nolabai tresna batzuk haien transizioa egiteko, guk eskuratu ditugu hemen beste tresna e, batzuk, eta nik uste dut ondoko urteotan ere bai, gauzak edo lana fine finei ezkero, hemen ere bai berehala zalduko direla mugak. Tresna hoiek erakutsiko dituzte muga batzuk, eta agian akordioen bitartez gehiengo aberriak e, birrosatuz, poliki-poliki ba, e, joango gara beste goera batea zabalagoa da sakonagoa benetan aitortza bat eskuratze aaldea. Eusskaak puntu Es Euskalrratzen web gunea. Gure solaaldiaz egitzen dugu eh, bikazetarirekin, garako maite ibili eta Frantzoako haialde butean, Aldatuko dugu gaiaz eta bak egintza ipatuko dugu behizere aktualitatearen egdean. Bilbon, milaka, pertsona, bilduko baitira behizere... Asteburu untan, presoena eskubidean alde. Eta, bak egintza hartzeko, foro sozialak, or, azken eguna hauetan, agus egnan, bere bera edunaren hautik, egin eh, du, ba desmobilizazioa pentsatzen dutela, uda itzin izanen dela, etaren desmobilizazioa. Hai hande desmobilizazio itzori, eta konzeptori nola ulehzen duzu? Niku lehzen dut, beraz, eta kutziko duela e, behin betikotz, e, bere, alde alebatetik jarduera, e, ja, armatua behinzat e, utzi duela, eta baita ere, e, zera, desageriko dela edo, Hori da, beste izbat, mm. e, disoluzioa ez erraiteko, e, edo ez aipatzeko, edo saiesteko, hitzek badute noski, e, beraien importantzia, eta Madrilen haintxegur guaitatzen dute beste izbat, baina azkenian zer da importantea, egon importantena barkatu hau da, ba, azkenian haintzina beti, e, Jotzea eta ikuste dut azken hilabete haietan asteetan ez eraiteko ba, e, urratsak e, emanak izan direla, hitzak ere eraranak izan dira, ino izinzun izan ez <gülüyor> Ba, erraiterako etako militante epaituak izan diren, berriketan e, epaituak izan diren etako militante e, batzuek, eta badirudi hau kolektiboak hartu duen erabaki bat, zenta bai Parixen, baina baita ere Madrilen alakoitzak entzunak izan baitira, ba, kondutan hartzen dutela ere bai, e, eragin eragintzuten e, ba, sufrikarioa. Eta orduan, e, bai, e, Zinez senditzen da, e, bake prozesu hori e, sendotzen, indartzen ari dela, eta sustengu zabala daukala, ikusiko da hori e, lanun batan berriz ere bilboko kaletan. Eta bilboko manifestazioa edo bar, elgarritaratzea ipatzeko, nik uste dut e, e, zerbait lohtuko dela alakorik e, egin beharko ez delarik e, gehiago. Egan e, nahi baita, e, hau da bat, e, zita bat, e, urterokoa, urtar e, beti indartsua sustengatua izan dena, baina e, nik uste dut, hain itzek nahi dutena da, e, alako itzordurik gehiago zaitea eta horrek eran nahi du, ba, gauzak emekie emekie mm. konponduak kompondu, izanen direla, E, Nos ez da amnisti bat izaen baina behinzat hurbilze e, e, eta aiipatu izan den guztia ja bidean izanen dela eta. Eta, eta ea kapitulu hori den, beste zerbaitetara pasatzeko. Mm -hmm. Maite, ubiria, behiz desmobilizazioa ipatzeko, eh, haien debutenek ere geroa aipatzen zituen bestalde, ba, eh, etakide bat zuen hitzak, eh, minakondutan hartzen hor, no? Parixen, janser eh, jene eh, in, ilketaren eh, inguruko hauzi horretan. Horiek guztiak nola baloratu behar dira? Pizu berezi bat badute? Ba, nik usteo baietz, gehien bat, bide bat e, markatzen dutelako, nik usteo tiazko urtea izan zala desblokatzearen urtea, pentsatu nolas nola izan urte hori ez, losoko e, ekintzaile horien atxiloketarekin, handikan hilabetea lortu zen olatu bat altxatzea gehien bat iparozkelerrian eta ritxiginen desarmatzearen eskenatokirat, baina hori, gauzak eziren angelditu, baizik eta han lortu zen indar kolektibo hori, ba presoen hauzia itzin eratzearen meseretan jarri, izan zen eta irabete gutxitan han sekulako indarra e, bildu zen ere, erakunde ezberdinetan, gizarteremu ezberdinetan, eta horren isla paisko karriketan eramantzan, e, iasko e, abenduan, ez? Hori izan zen 2000 eta mazazpiko urtea, baina tartean baitare beste momentu azk batzuk izan ziren, espetxe martxazala eta ba, parlamentari batzuk ziren rehoko espetxerat, eta han elkartu ziren e, Euskal Presopolitikoen kolektiboko kideekin, eta han ingaiamendu batzuk baita biktimeekiko, baita sufrimendua e, ba, onartzeko e, ba, islatu ziren, eta baita zuk aipatzen zuen bezala, e, eta hortan beste itz batzuk initzen zuen erakundeak, nik usteet horrek danak erakusten dute, ba, nolabait prozesua maldartzoa izan goiberatxua izan arrez zaia izan arren estatuen aldetik oso laguntza gutxe edo deus e, ez delako e, egon, e, ba, nolabait e, bakeruntz eta bisikidek e, ba, olako bideia egiteko finan herriak eta herriaren energiarekin lortu dala haintzinaratzea, ez? Eta oain, ba, nik uste biloko manifestazioan erakutsiko da berriro ere jendarteren energia baita dala haintzina mateko beste dozirra batzuk, ez? aipatu du dagoneko e, biktimena eta baita ere noski, e, presoena, ez? E, bueno, baste honetan e, aukere izan dugu, ba, Eitebek emandako emankizuna bat dala eta, ba, urranditan emankizuna dala eta, ba, mutxiladun ume oiekin e, unkitzeko, hau da, eunka eta milaka kilometro iten dituzten adintxipiko hoiek e, duten bizufrikario eta duten bizipenarekin e, unkitzeko, eta nik uste dute, e, ba, badala behar bat e, politikoa, soziala eta baita etikoa, ba, horietara oietara joitia, ba, aurroiek e, eta familia roiek epidetatik e, behin goz, e, kentzeko eta bideratzeko hauziori eta pentsatuen bardugu urte berri ontan e, an egongo derela movimendu batzuk eta indar nahiko izango dula herri honek e, ba, kapitulori poliki-poliki e, isteko baitare. Hmm. Aian de buten, ta, or, bukatzera buruz joan engira, e, ipatu ipage euskalegian kolore desberdinetako politikariak elkartuzi direla, minimo batzen inguruan, Ego Euskalegian, ez duen maiten bideoktan e, girenik, e, tohturaren inguruan ere ez da adostasunik lohtzen e, ba, aldehdien ahtean, ba, zenbaki ikerketa baten sines e, ba, garritasunaren inguruan. Hor, ala ere, maiten du, ez da, biziki finkatuak direla pozizio guztiak, eta zaila, emaiten du, e, ba, minimo batzuen inguruan ez adostea. Ba, egia duzu, baina e, berriero... Eran ezakena da, e, nik uste egoerak, biziki dituz berdinak direlakot, zemen ieparaldean, jen e, batek noski sufritu eindu bere, bere, bere baitan e, gatazka hori, eta horren eta ondorioak, noski errangabe doa, baina oroak gizarteak ez, ez du sufritu, zera, egoaldekoak edo Espainiakoak sufritu einduen bezalase beste egoera bat zen, beste zerbait zen, eta litekena da horrek erraztea e, aipatzen duzun adosostauna baina mekKmekki eta egia da barkatu torturaren inguruan ere Estela adostasunek eta hau larria iruditzen zaizen eta e, tortura gai goria da izigarria Estatu batek ezin du e, hori erabili eta Frantziak erabili zuen ere garaian Algeriako Gerla zelata e, demokrazi baten zutabeak suntxitzen eta izango bilatzen baitira, halako horrik egiten denean eta esta estatuaren e, bere buruaz beste egiten du e, estatuak zait edo herri batek ordoan horren inguruan e, noski Argentina behar da. baina meki meki bada e, gertatzen da eman dezagun forok egiten duenaren inguruan alderdiz berdinak ari dira batzen eta bukatzeko igen dezake beraz e, dala beti falta dela e, Partido Populara eta E orain zu e, ciudadanos ere bai. Eh ordan bi indar politiko hauek falta dira. Eta in, noizbait integratu beharko dira bestelan e, beti faltako dira eta egia da duzu hor e, e, falta sumatuko da indargaiaek eta ek parte hartu ber dute ere bai. Hortan ba, bururatuko dugu uh, gure sola saldiak, egia gure alginen gai horien inguruan, oainean, parada daukaren dugu behiz bestaldi batez, maite ubiria garako kasetaria eta franztroako aian debutean, milesker gurekin izanik goizuntan, eta pasa Gauza bera, milesker zuen. Milesker zuei.